Перепрошую, можу я дізнатися ваше ім'я? Ім'я? У голосі старого пролунали знайомі сумні інтонації. Мене звати Сларті Бартфаст. Артур мало не пирснув. Перепрошую, сказав він, вдаючи, що закашлявся. Сларті? Сларті Тихо повторив старий Сларті Бартфаст Я ж попереджав, що моє ім'я вам нічого не скаже Старий кинув сумний погляд на Артура Аерокар нечутно летів у темряві Розділ 23 Усі знають, що насправді речі виявляються зовсім іншими, ніж видаються на перший погляд. Так, наприклад, мешканці Землі завжди вважали себе розумнішими за дельфінів. Їхня упевненість опиралась на такі важливі винаходи, як колесо, Нью-Йорк, війни і багато-багато іншого. А що можуть дельфіни? Лише гратися. Дельфіни, у свою чергу, вважали себе розумнішими за людей з тих самих причин. До речі, про зруйнування землі дельфіни дізналися набагато раніше, ніж люди. Вони затратили багато сил, щоб попередити людство про небезпеку. Але усі їхні спроби вийти на контакт трактувались не інакше, як бажання пограти у м'яча а інтелектуальне свистіння, як випрохування ласощю. Врешті-решт вони зневірилися і полишили землю за день до прибуття вогонів. Останнє повідомлення їхнього останнього представника надзвичайно складне подвійне сальто спиною вперед через кільце із насвистуванням мелодії «Зоряно-смугастий прапор» Було витлумачено як великий успіх дресирувальників. Насправді ж, повідомлення означало Прощавайте, дякуємо за рибу. На планеті Земля існував ще один вид, який був навіть розумнішим за дельфінів. Його представники більшу частину життя проводили у дослідних лабораторіях, де вони обертали колеса і ставили надзвичайно складні й тонкі експерименти. Над людьми. Невірне тлумачення їхньої поведінки людьми цілком їх задовольняло. Розділ 24 Аерокар нечутно мчав крізь холодну магратрійську ніч. Певно, здалеку він видавався тентітною повітряною кулькою. Супутник Артура поринув у роздуми. Артур спробував зав'язати розмову. Старий відповідав ввічливо, але односкладово, незмінно цікавлячись, чи зручно Артуру сидіти. Артур спробував вирахувати швидкість аерокара, але за вікном було так темно, що розгледіти якісь наземні орієнтири було неможливо. Аерокар Летів плавно, так, що здавалося, ніби він стоїть на місці. Вдалині спалахнув вогник, який за кілька секунд так збільшився, що Артур зрозумів. Він мчить до них з величезною швидкістю. Цікаво, що ж це за корабель? Артур напружив зір, але не розглядів нічого, щоб свідчило про його розміри або хоча б про його форму. Раптом він збагнув, що аерокар змінив напрям і круто пішов униз, наче на зіткнення із світловою плямою. Швидкість зближення була така велика, що Артур не встиг і оком моргнути, як усе скінчилося. На всій біч мерехтіло сліпуче сріблясте світло. Він озирнувся і побачив, як віддаляється невеличке чорне кружало. Лише через кілька секунд Артур збагнув, що сталося. Аерокар влетів у підземний тунель, і це вони були мчали із скаженою швидкістю, а світлова пляма стояла на місці.